ونه نه ګړېنا باز نه اړې چې مسئله توحید دا قضیو واوریدو فالا ما پوښه یقینا اراده کوي الله چورې سیدوی ته سزا په سبب د په سبب د سیدوی ته سزا په سبب د باز ګناونو دوی سره یقینا دې ځغل غنه دی فاسکان آیا فیصله نه پوي دی لاټای او سو ګډېر خزدا الله نه پوړ زده زړه د پلار کوم چې کینګي شپق بابا را ختم شو یاو الزینا منون ومباو سورته مایدہ دوی سی اولی رد شرکې फेरी زمینه کې رد شرکې اعتصادی او صورت کے لس بابو یا اولزین آمنون لا تتخذ الیہود ونصارا اولیانا وم باب شروع کی گی او دا باب زی کم اشپیتاں پوری یو کم اشپیتاں پوری او پدی باب کے تحذير ور کوي الله مؤمنان وتا چيتاو زه سرا موالات ولساتي تعلقات زورن الله ور کوي دي يهود او نصاراو سرا استاف موالات ول دي دارنګ زجر ور کوي الله منافقين وتا منافقو دا سو مؤمن پرې دی الله پرې دی د الله پیغمبر پرې دی دی يهودا نوصاراو سره تعلوقات جوړوي دوستانه دوستاني جوړوي ملګرتیا کوي دوري کوي نو په دې باکه تهذير مؤمنینو ته چې تاسو سره دی کفار سره جوړنه کوي ازجر منافقینو ته شتاؤس دی کفار سر تعلقات ولی بحال کریم ولی دوستانی عجور کریم او ایمان والاو یا ایواللزین آمنوا او ایمان والاو لا تتخذوا اليهودا والنصارا اولیاء منی سی یهودا والنصارا ولر دوستانا اغی سر دوستانی ما جوڑوی بازی دو دوی دوستان دی دو بازو اغی دو یو بل دوستان دی اس تا تو دشمنان دی ومیت والا امین کومو صوب تا دتازونا فا اینو من هومو نا اغبی دا اغی نا که اغی تعلقات جوڑوی نوی دا اغی یهو اغی سرزان جوڑائی فَإِنَّهُ مِّنْ هُمَ دا اغی ایجنٹی حولی کئی تا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِبِينَ یقیناً اللَّهِ دَا نَوَرْ كَي قَوْمْ ظَالِمَانُ لَارَا وِنِی تا آخَلْقُ لَلَا چِبا زُلُلُ بیمار دے او زجر منافقت یو ساری اونا فیم منڈ وائی پاگی کی ہمیشہ پاگی کی منڈ وائی ولوی یا قولونا نقشان تسیبنا دائی راہا وای دوی مغیری گوچ انا رسیگی منگتا مصیبات از دانی چی منگتا مصیبات انا رسیگی بالکلنٹن تزم سلام کم چی کروز میں زائل خلاص نکی وای دې موږ یې کو ژوند را سيګې موږ تمه مصیبات مصیبت را ونرځي کې اجدان چې موږ را خلاص مې کی بش ال حفاظ الله اياچه بالفتح را تنلو کی فبره سارا يا امر سره خپل طرفه ا په ګرځېږي باشي چې دې پټګړو په خپل ژوند کې اس پیمانا والله کا مې بي ورکې مؤمن نوي دغه يهوديان انسان الله تباه کیوي واي مؤمنان او بوای مؤمنان آیا دا هغه چې سوګندونو خوره په الله څو څوګندونه چې دوی دې تاسو را دغه مون تاسره یو څو غوندونه به کولا برباع شویږي املونو د دې فاسبه او حاضرین نو ګرځې د دې دوي تاوان یا تا او ایمان والاو څوک چې واولې دتاسو نه د خپل دین نه خپل دین پرې کولو پساو فايا را تلل بجی اللہ فیو قوم سارا یو حبو هم ویو حبونا دو معنی دی چمین با کئی اللہ اگا قوم سارا یو حبو وعیم زکر غائب ہوا زمین دے خم مفولو مین با کئی اللہ ہم قوم سارا دا شو قوم با اللہ ولم ویو حبونا مین با اغا قوم اللہ سارا ہو زمین اللہ تا اغا قوم با اللہ با غیصر من کئی او دیبا کئی من اللہ سارا قوم با اللہ پیدا کی یا یو حبو هوم قوم تراجی هم مومنان یو حبو با کئی اغا قوم مومنان سارا وَيُحِبُّونَهُ أَمِّنَ بَقَيْدْ لِي اغاقوم سارا دا سی با اللہ پیدا کی چاقی با اغاقوم براولم دا غاقوم من بای مومنان سارا مومنان من بای اغی سارا کافر سارا با نئی از ذلت عزت علی الکافرین زورور بې په کافرو یو جہادون فی سبیل الله جہاد به کوي په لار الله کې لاخافون لو ما تلائم نبایری کی ملامتیا د ملامت کرنا چې دوی ماته ملامت وایي قوم الله وایي زبر اول دا څو دا دین پریخول دا څو نمانه دا یو پوم الله او زبېرا اور چاغي کې پنځه صفات وې يو با مين پهي مؤمنانو سره مين په الله سره دریم دا دی وې په مؤمنانو باندې دریم زورور وې په کافرو باندې ژلورم یاد کوي په دیندالای کی پینزم نبا یری کی ملامت یا ملامت کاره پیر دا پینځه صفات مست عشقان دو عاشقان دائم لاخافونا لو متلایم عاشق ته خپل عشق ما سوي هميشه هغه د ملامت کوی کی د ملامت پروا نہیں. چفلانے برا تداوئے او فلانے برا تداوئے مست عشقان دا عاشقان دائم عاشقان خو فقبل عشق مسوئے لا خافونا لومت اللائم نیریگی ملامتیا ملامتگار چھ سو برا تبدلت وئی زکا آغا صحیح عاشق بھی کرے او خو پیغمبر سویلی آغا سے کم اس کفلانه ملامت وائی بدره دیوائی وائی دی اختلکار دی کئی طول دنیا دی خفی های کپی غمبر ما نو خوش آره بسو داغو خدا ره مد نظر خدا ره سارا جهان ناراض و پروانه کیجی طول دنیا خفی کیجی پروانه کو مد نظر تو مرضی جانا نه چايه مد نظر خدای چه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ني کړ ټول خلق بدره دی وای نستابه سفر بس از نظر سے تو کاری فیصلہ کیا کیا دکرنا چايه کیا کیا نه چايه سکر کول غواړي څنو کول غواړي په دې فیصله چطور دنیا خفا کی گو نخفا شي خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن خفا کی گو فدیف اصلا بکیتا اللہ وائی کتاس واؤ ری دائی نداز کومن براورم چا غیب دا اللہ سرمی نئی دا اللہ با دا آغی سرمی نئی دا آغی با مومنان سرمی نئی مومنان با آغی سرمی نئی کمزور بائی تابی بائی که مومنانو خزورور بائی جاد بقى د ملامت او اللہ دا فراخی قون کې د ملامت پروا نه یی زارا مهرباني د الله ور کوي دا چا نه چې خو خدای د الله او ولاله پر اخی کون کې عالم یقینا دوستاسته د الله د پیغمبر او مؤمنان الله دې دوست دې د الله پیغمبر دوست دې مؤمنان دې دوست اندي دوځه زداو الله راه د لا پیغمبر مؤمنانو چې قائم کای موځ ورکای زکات دوی دوی رکو ګور کی تابعدار د الله دی ومي تا ول الله او چا چې تو سانو الله سره او د الله پیغمبر سره مؤمنانو سره نتی شو لخر د الله فإنا حزب الله هم الغالبون یقیناً لخرد الله غوی زورا واره الله سره د لا پیغمبر سره مؤمنان سره دوستانه ده نو دې حزب الله حزب الله د الله سره د الله حزب الله هم الغالبون یقیناً لخرد الله دوی دې زورا واره خو په ځان نوم حزب الله پکه نه دا الله دا اولیاء سره دښمنۍ شروع کړو ډاکټر محمود امام احمد بن حنبله الله یې قبر د انوار و د رحمتون نه ډکی امام احمد بن حنبله چې مصله د خلق قرآن شروع شو او د معتزله دورو نو امام احمد خرجه دا او جلاد ولاړ دی او وشتر کئی او کوری لگئی اووی نروانی شویدی پچاوی روجه ماتا که وینا روجه نشو ماتولی روجه نماتوم اغا امام احمد بن حنبل بذبخو لگی دو امام احمد بن حنبل تی مشرکوی امام بخاری داغر وائی تغسد ده وی داغر فیصل اللہ تا دو وزوی فیصل نکم واب ایمان وائی تپوسو کا حزبولی نا یورغلو پنځبیر ده ما اچاږي وی وی دې با تشفیو کی ما سره کیناسته ما ته کو ما ته خپل شبهات وای زب خبر کوم تناقشو بعد وی ما جواب نه کول نبی از ته پوسو نه میو کول نه بیا ور چلن نه پویل ترور سره او د دې ټوپای لري ترور سره ترې وی دا ټول خلق مخالف دي نماز ما ضرور جی کدے تپوس کئ او د خبر رشتای لټول خلک د مخالف زور ضرورت دی ارث جکیږي پچ غلطه کئ نو د غلطی ملګتی امین ما ویناتہ د شپه بعد دی هغه زالکا نو دی با خپل خبره وشای کی اپ کو نده بیا هم خپل خبره بانټیږي خپل کار وګی نرمایت وه سوای ویز دے تاں سوام دے تاں سوام دے جسوں او بیا, بیا ما تپو سن او کڑو تے ما یو تپو دے امام محمد بن حنبل تگورا اگدا وی لی ویلے کنڑی ویلی ویز سقف برن نمایز بدد تخم کنے چتنے خبر سیو رسالہ دا صدیر کتابوں نم نی دی چ داگر کتابوں گڑ لی ما کتاب دو دریت رساله لی کری سلگیت کتابونو نیشتین زبادر تخیم ما نوویلیونو سبایی پا که کنن سبایی ما یون خود دی بایمانی با که بایی امام احمد که نیشتر دکی ده بایمانو با خود دی صالحین طول تا بدلد ویلی مشرکان ویلی بیا امام بخاری علی رحمت دا اغنی وایت اغسطره اندے امام محمد وی دا فیصلہ زن حکم شاہ وللہ باجید بسтами تمرا اولیا چہ ترشیدی تولہ کافر کردی یوازے زانت مسلمان وی اور انکار کرے دا عذاب قبر نہ فضیلت کی وہ عذاب نشتے وہ غیب چے نہ تس خبر جی تو داول وی وجے دا کہ عذاب او کہ دی کوم زای کې چا د پارسو خپل مقبور لپاره قبر ګرځ دله د الله ولعذاب ور کوي یا منعم یا غ رد ځان باندې نوم کې هدا حزبوله حزبونه دی دته حزبوله وایي دا حزبوله شیخ القران رحمت الله علی دته به حزبوله دا حزبوله دی حزب الله فاری چې د الله سره د الله پیغمبر سره د مؤمنانو سره مینهي سلف صالحین ترجیلی اولیاء الله اغه ته د بدر لیکنه ته څنګه حزب الله شوی حزب الله خواہیوس ارصو بی چې داغه سلف صالحین سره مینهي الله سره مینهي د الله پیغمبر سره مینهي فینا حزب اللہ هم الغالبون یقینا لشکر اللہ دیره زراوار لشکر اللہ دیره زراوار سن 5 هجری کې جعفر رضی الله تعالی عنہ حبشت ته تلو اغواق دې ته تکلیف او درو سراتو صحابتو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ امتره مشرکی نو مشور او کرو چه ایتی ملک نو خمونگ دیو شاڑو چه زنن حبشو تبلار شو نو آل تا نجاشی تبا شکایتو کو نجاشی تبا شو مشر تولی شو اسماع نجاشی تبا شکایت بو نار تنوی شدی نو خبر ناغی زان لا یو قسم مقرر کر عمر امن العاص اگه خیار دو دنیا اگه عمر امن العاص چه داغو خیار توب پا آغا ختم شویوا انتائی خیار سرے و او دا پوری ددد خیار توب ما تلو نجور شویی که یو سرے کور کی او سرور ورونو جوړ کیه او شوی توه پدې سرور ور ور باندي په یو ټیم کې وځاو نه نوځه ور دا ډېر ګران کار هیڅوک نشو کولی خو امر ملاس دومره خيارو کې دې شي چې د دا کارو کې چې کو خيار ډېر ودل بچال ورشي کایو کور جوړ کيه او سرور ورونو شي او په یو ټیم باندې وځاو پټه یو ټیم باندې نه وځه پدې سرور ورو وروبانی مددکار ډیر ګران دیسو کېلی شوکلی خو امر مل لازم خیر سره دې کېدی شي چې دېو کې داسې ددته دوه خیرته متلو نه جوړ شي او امر مل لازم منتخب کړه ناګه روان شو او د تایف نه څوکې سونه سو راوغهسته ځکه په دنیا کې اول صنعت د څوکې زده دې دا پاول پوتایت کې جوړې ده خسته به جوړول خاني به پکې جوړې کړې دې کې به کپړې وي پديخانه کې پديخانه کې منگل شیشه وای او پديخانه کې بدای مختلف خسته به جوړول او خاني به جوړول نور توفې طائف وای واست نو نجاشه تزانور او شکایا ته چې زمانگ ملک کې سکستان پیدا شوی دی او زمانگ ده مشرانو دین خلاف دی یو نوی دین راوڑه دی شر کوئیو فساد کوئیو او آ استا ملک تو ام راوڑه دی او طالب ام شر جوڑه دی نو پکار دائی چو او سنه او شادا وی خواه دلتا راوڑه دیوی آو وی شابسی ورش راوڑه دی پولیس راوڑه جعفر رضی اللہ عنہ کار کو خرټه کوله دچا مزدوري کوله پردې ملک مسافر دی او لاسونه د ښا د ښټونو کګړ او لاسټو لري شلی دی په دې کې پولیس راغلي وی بچا دی غواړي نغه مالک وي شباذر کا وی نړ বজم کانه جعفر رضی اللہ عنہ پولیس راغې حدیث کې راضی کانان دا سوتا دا جعفر آواز دیگر درنو رضی اللہ تعالی عنو ورکی ولار دی او اسماع دن نا دفتر که دی چلکو دری دو دی تنگ شو ویچ باچا سوائی انتظار نشم کولی یک گر آغا سکار دی ملمان دی دفتر که جعفر رضی اللہ عنو لکنو رو دری خو صبرې تمام شو نو आवाज وکړو الا ان حزب الله هم الحاضرون یو کې وازره مسافر دی ځان ته حزب الله وای زې आवाज د الله خبردارو لخر د الله د حاضرو د الله لخر حاضر دی چې کله داوي نجاجی از نجاشی خیال کړی چې فوج راغره تاسو نه کته پریوځه اګه کله ووش کراړې وې دې د سوق وداګه ملمه ویرا ولې نوبیا تاسو وګرو استازو سعه قیدلا او تاسو څوک نو جعفر رضی الله عنه وی کنا نعبد الحجر وشجر من کو هغه د غټو لورو پر تسجب وکوه دا شی ولت عقلی او غلط, غلط رواجن رسم رواجن الله فضل احسان کړ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبروز کړو منتداخی منتداخی نشي داویت نو امرن لاس خی کنزو په چی فرید ایسلام سره مربوط خلاف دي په دې اسلام مربوط ته عقیره ده جعفر رضی اللہ عنہ پی استاد الگواری جو سر در تعلیم نور پر عزت زمم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولی صورت را لی گل صورت ماریما عزت تا و بیا وایا نشی داس ماوی داخورشتنی اخری پیغمبر دی حیث اسلام دین کوم دا خبر وی او امر ال عاصی تو اخلاق رسول کی څو زمنګ نمرګ نه تللی شي اغه جعفر رضی الله عنه دی چې ته په دې ملکه پادشاه او ستاملګري دې پادشي کې زمنګ مرګ تا ته بلاو لري اغه جعفر چې کله خیبر فتح کړو خیبر فتح شو او جعفر رضی الله عنه راغلیو رسول الله صلى الله عليه وسلم ډېر خوشالي و ز جعفر پراتلو خوشالي خوشالي ډیر ده هغه د خیبر په فته کېدو خوشالي ډیر ده کوئی ګمبې نه جعفر رضی الله عنه الا ان حزب الله همو حاضرون یکي आवाज او پردې ملک دې مسافر دې غلام دې پردې ملک کې دې لاستونې شلې دې مزدور دې لیکن یې را زره نشته فإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ یوا زان تدلوی فینا حزب اللہ هم الغالبون الله چې چاله ایمانو طاقت ور کړی یو ځل پنځ پیر کې شورا وا د غیر مقلدینو داګه يلغار جو هغه وخت حافظ عبدالخالق الله دې په رحمتن ولیږي هغه وزو سرزدین چونونو معذورا وی زیوازی اشعاتی بود زیوی اقبل کار کوی زیوازوی کار کو سرزدین چون معذوری خود چا ایمان قوی بود اونو داغدا پر واکل ساتلی یوازی خو کار کئی یوزل گندک شوراو نمامرگورتی ویاردل از تکلیفی زکر معذوره ری راتلی نیشی دته تا نویل پکا ده نو او نوی او آغا او چط زای و برا خطی دلو چو گر برال تا رسی دلو اگر دیر خپو او تاست موتا دا شورا ولی نویلی مجدی به با تکلیفی نانانا شورا لخبز خام خارا دن سره دینه چو پراندو سرگو خوچا دا دین شغف دا چا پزرگ در نشویره آغا بیا چانه یره نده کرده یوازی در دل دلی کار کهی اوز دیبه نئی اوری خو ارز بڑیری خو دی غلط وینو اوری غل را غلو دیبه برسنی که پتو خدکی وڑو اوری سنگ چل پیجی غلان را غلو اوری غلان را غلو ددار و خطر دا فا انا حزباللہ صلف و تاریخ سلف صالحینو چغې څه قرګړې په دنیا کې آموزه کوو یاتینه نو دلدا الله هغه زوراوار و پېمان واره مني سي اخرګه تماشا دا خلقونه چې ورګړشه دا دې کتابو تاسو نه او کافرلورو دوستان کافر سره zelo دوستانه وی آجی گئی دا اللہ نا کئی ای مومنان کلا چاوا زکرت پا دا مازا ننیسی اغیلالا پوٹوکو تماشا انہا دین کارچی شروع کی انہا دیل بھی دا پا دی قوم دا چاکل نلاری او آیا والے کتابو سبت کرنے زمونگنا مگر دا جمونگی مانگا ہوئے افا کتاب شر علی کلی شوی نه مونږ ته او وا شر علی کلی شوی دې نه مخکي ډېر زته اوسنه دي فازقان او کوم شرم کوي دې شاعت خو صرف دا جرم دي چې ما نه توحید مسله او سنت دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانې نو کوم ووټو غوښته ان مونږ پیژیو غوښتي نو دا جرم اخر زړه چته استاب شي رقیبو دے رپڑ لکو آئے جا جا گتانے میں که کرتا ہے خدا کوئی زمانے میں دغجو رمینے ان آمننا بالله و ما انزل علینا و ما انزل من قبلو من خداو چی دا اللہ توحید مانی او سنت دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او آیا ایا خبر در کم تا استا فو برد شی مرتبہ پنیز دا الله دا باب ختم شو کل حل انبیو کم نا عتم باب شروع کیی او دا باب خزی اشپگو اشپیتم و پوری او پدی باب کی تحدید الله اللہ علماتا علماء استاد چوتا سو بیان نو کوئی وینا او اشارات د شرک او بدعات کی اشارات د حرام کی تخوی تهجید ور کوي الله علما ہوتا هوا یا آیا, آیا خبردار کمتاز استاد په بچی زرا ده دینا په درجا پریز ده الله ملانه الله دین ملانه الله دین دا اچه چه لانت او باغبانی اللہ او غصه کرده باغبانی شادوگان و خنزران او تابیدار سرکشانو دوی ری بد پا مرتبه گمراد نیگلاری کلاج دوی راشی تا اصخان و وای مونگی ما ناوری او دوی ننو تیده پا کفر او دوی وطری ری پا او اللہ خبوی پا پای چې دې و پټاون کې وینتا ډېرولار د دې نه یو سارونه فل اسم منډي وای پښاد د شرک او بغردي بېمانه ملاته د شرک پښاد کې روان دي باندې لټه خیر ده او ری چنه در مسلو کې نبیو خير ده چې ملمتا چه حال علي او ری نظر ده غیرولا جایز ده ده بلملا چه چرک علاله وچه ململا چرک علاله غوخه کئی غوخه یو غوخه دا یو وینه تو یول دی وینه تو یوله که تعظیم در بلیزت ده تعظیم در بلیزت ده که یو سری دیده پارا چرک علال کرو چیزما فلانه ملمه برازی پیر برازی د پیر د خوشالهولو پر الله اکبر چر غلال کړو نه توې کړی د پیر د تعظیم د لپاره ویلې توې کړی دا سره کافر دی د بیا پیر د لپاره لال کړ او بل ململ هغه لریستا ناغد لپاره خراب پیار غوغه نو بیا ململ پر چر غلال له کی بیزا غلال جائز دی خو ملمت تعظیم دی وکړو چې د دې لپاره وینې تو یو دا خو بیا کفر دی د پیر تازیم دیو کرو چه ده ده دا دا پاروین تویوم دا کفر دیو لگا مشرک دیزن چرک ترگوڑی وڑی دا بامخیرو درگاہ تا دا منکی درگاہ تا دا ترگوڑی درگاہ تا چه آل تا دا شیع علالوم او دا زای شریف گرم نو پدی سڑی کافر گردی خضی طلاق گردی و طلاق زیرم منو اما وینی تو ڈیر اڈا دو دوینا یو ساریونا فیل ایسم منڈ وائی پشاد شرک شرک شرک شرک شرک منڈ وائی ولو دوان عام کئی خیر دوائی سړیا دا جائز دے دا بدعات حسانہ دا ولو دوان واغلی امسو تو اپشاد خوڑو دا حرام اکی حرام جائز کئی غلقو دا حرام وابلیمو سوتو لبیعس ما کانو یا ملون دیر بد داغا جدویلی کونکی دیر بد کاریو کرو گئی لبیعس ما کانو من ربانیون والا ولمن نکڑ دویلارا رب والاو معلمينو او علمانو عن قولهم الاسم دو وينادو دو, دو شرقنا او دو خرولو دو, دو, دو حرامونا لبعثما كانو يسنعون دير بد دير اغاة جدو دو مدارك ذكر قي دا اول آية مزمد دو عواما او پا دو ام آية مزمد دو علاماو دا مزمت دی دو علماؤ چه ناروای کیجی هنه دی منی ولی نکی وینا ولی نکی دی دا دا خلو ولی بنده دا اذا پدی کی رد دو عوامو و حرام ولی خوریو او اشد دو آیتین فی القرآن قرآن که برسخ آیت دی دایتا عبدالله بن عباس رضی اللہ عنو فرمائی قرآن کی انتائی سخایت دی ذکر چه ناروای کیگی او تامنه نکڑو رد دی نکڑو نو لبیس ماکانو یسنه اونو دیر بد دی اغا چه دوری جڑو انکی دیر غلط کاریو پڑووی رد پکارو لبیس ماکانو یسنه او حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علی فرمائیم شده تتمي وله بدل شوي نمخيه تتميه ده لبس ما كانو يعملون او زدية هاية تتميه ده لبس ما كانو يسنعون التا لبس ما كانو يسنعون دهولي ذكاول عوام سر تعلق ده عوام عمل كي ام عمل كي نا و اي نعال تا یا مالون یا مالون امید چه دی آغاز سلویختی کئیو کلیزا قبرستان تا وڑی دی داکار کئی اوملا دی پخفل کئی وینا کئی لبی اسم آکانویس ناو چرتا چرتا سنیدل چه دوی دوی کم بڑی دی چا تا دا کاری کرده ایلی اسکاتو نا او دی چا تا سلویختی وکڑا کالیزا نا لبیع سماکان دا خکاری دی پا کل ولی نکلی لبیع سماکانو یسترون وا غلط کار دیو کجور کڑوی وینا پا کاروا کار امی کار کئی لبیع سماکانو یعمنو تا تیمی ولی بدلی او وا یهودیانو ترلشويري. لا سن اب لا تضلشوي نا تضلشوي لا سن ددې لاله کړشې په سبب دای چی وي دوی بالیا دهو مبسوطاتان بلکې دوړه لا سن د الله فراخو دوړه لا سن د الله فراخ دي ينفقو کیف یا شاء فرش کوي وَرَزِقْنَاكَ كَثِيرًا مِّنْهُ اوزيات به کې پډيرو کې د دنیا ما انځلایکې مېر ربکا دغيان او کفر آچرا لګې شي تا ته استاد عبدالترف سرکشي کفر څه شو ډېر کې قران سرکشي او کفر ځي نو قران کو سرکشي کفر نه ځي دا تغیانن یزیدن له د پارا دیم مفول دی زما مطلب شو دله کتاب په ډیرو کې سرکشی او کفر زیاته ای نه نه نه یزید د معنا افکار کوله چې قران بیان نشي نو پته لګینه لیکن کله قران بیان شي نو د دې سرکشه او نه سرکشه پته لګي د باطل پر سپده ال نه کی چې قران بیان شي و چې ته پیژنې ولا زیدا کثیر منو عثمان ای داده اخارب کی پډېرو کی د الله کتاب سرکشی او کوفر اخارب کی پډېرو کی د کتاب سرکشی او کوفر د باطل سرکشی به سرګند کی و چې تاله چل درځي اری ازدان چته تصفیر تنا شي او سترګې پډې پشوی ننا تگور مخامخ چه بانی ده خبر خو لگی ده و چه بانی بده لگی باطل پرست او عق پرست داشت بلتون راولی سورت حج لکو گوری سورت حج او یعنی آیت و ایزا تو تلالیم آیتو نبییناتینا و ایزا تو تلالیم آياتنا بييناتين او کړه چې لږ څه شي په دوی باندې آياتن زموازهو تاريفو فی وجوه الذین کفروا المنکرو تبه په جینی په کافرو کې تریواله مطلب دا کله چې کیناسته بیانتا کله چې کیناسته بیانتا دج مخامخ ګوره توحید چې بیان کړه نو استا مخالف گوری دو کارا کوي دو کارا کئی یوکا یو کاری دا چه استا بیانتی بد لگی دا تنده دولست بجاو کری دا سی او بجاو کری او دویم کارا غدا کئی تو په منبر ناسی او بیانتی شروع کرو نو غلاصو چطی ورزی او قرآن دلاثن آخری نو تو دا استانا غدا ہے چو بیان که نو بور مخامو خو پچام مسلح باغ باغ شدیر تر و تازه او خوشحالی گی پچامو کی نزدگی یرا توعید و سنت بیان شویره آو او گی او پچام بده لگی ناغا تندید ترکره او لاسو چتی اس پتا عمله کئی تاقفل دو سنشمن گوره کنه نو تورتو آیا ایماندارو حج بصورت کې الله پاک د کافر سریو نه خاږي یو دونه خيږي یو دا چې چا باندې قران بدل لګي قران بدل لګي نو د کافر سری نه خا قران کولې زړه کې چا پته لګي زړه کې سدي پر دې کافر پته الله سي زاريو نه خا کولې دا یو نه دا کولې یو نه چاگده تنده دولست بجاو کری ری او لاسی نووچت کری آره ندی بذر سبحان اللہ آره تنده بی صفا کی زن لا تندی صفا کو کنن آره قدانه چو قراری بی پڑ ابلوایا لاسی وچت کری او قرآن اخلی ده حق پرستن سبحان اللہ آره لاس بی اتری لاسی بند کر بی پڑ اتری او تندیر صفا کرو یکادونا یستونا باللزین یتلونا علیم آیاتنا نزدیری چامل بکئی پا خلقو چلولی زمگایتونا چه قرآن آیت سوکوئی دا پی بد لگی او تندیم صفا کرو اللہ شمو تارا او سوائے قل افاون ابیو کوم او خبر در کم بشری من ذالکوم فبئتی سرتینا دتوجا پښوی دینه بد درتغیم النار د نار مفرد راوړې مکه روس ته یې کړې یعنی یا مبتدا محذوف دی النار خبر دی یا خبر دی محذوف تقدیره باسا لکنار دار پادورو فی کنار تاکي وربلغي مین کان نار دان اور خیجی النار لاک اور دی تعالی را قزر دوایا ہما کی صفا کو او تلا پپڑی پو باندھی در دب سر کشا سر کشی جکل قران اولی شنو بی اثر کر دی قران جنی شویل نو طول تے خیر سرا شیخاں می خان دی خواب برابر کر دے ہاری تسبر حقیقی سبحان اللہ وای لیکن کلے جو قران ہوا بیا پتہ لگا دیتا تھا چہ دو خلا دین محب تو بیا دو خلا دین دشمن تو دے دا ہمم خیر پتہ نہیں لگنا اس مطلب دا دا وجہ دا یہ کہ قران اون ویلی سی نہ بیا کو پتہ لگنا اچھا قران ویلی سی نو دا سرکشہ سرکشہ سرکشی سرگندشی ن سرکش سرکشی سرګند شو نو خلق وګوره کناوی شر جور شو جنجو دغه وجدا شو قرانوی لشه د باطل پرز در د پتو لګی کنه او ری پدې ډیران باندې بس بلچین بیا نبیا هغه بوئته راځی کنه اوی چې بلچین د وټوران دې کړی نه دا نو پرود ډیران کنه بوئنی زی چې کله قرانوی لشی مد دې ډیران ته مونږه د دې بلچې ورته نشو ځای کې ته چې بلچې ورته نشو ځای کې نه بس نمانم موایا زړهوري دا جنگ جوړ کې بیا واله کینه ناهکار کی پډيرو کې د دوی نه د لا کتابو سر کښې او کوهار مونږه جوړو او طرف غني تر روزو قیامت ګره دې بلکره ور د پاره جنگ مړبږي اغل الله دې د ور د جنگ د پرور بلکړې لیکن الله به مړی کوشش کوي بوزمکه کې د فزادو الله ميننه کوي مفزیدان وساره کار کتابه ایمان راوي ځان ساتلې د شرفنه مونږه لري کولو د دینه مصايب جو دي داخل کربو موندوی لارا جنتونو ده نعمت تا که دوی قیم کروی تورا تا و انجیلو آج جرالی گلشه او دوی تا دوی ضرب دو دو ده دو طرفا ندوی با خورلو پاس او او لاندی او دو لاندی باندی نعمتونو بران باران کتن نعمتونو خواه و کمران لاندی بیتر شاگردارم بازی دو دوی ندی یا مراتن عذابو منم امه موقتزیلا بعضی د دنیا یو ډېر د درمیان او ډېر د دنیا دی بدا چې دغهونکی دابا ختم شو یا رسول نه نام او په دې نام با کې ترغیب ف تبلیغو باز اوس مزله بیان کړه چې مخکې طباه ذکر شو د ال کتابو او الله اللہ ترغیب ورکی فی تبلیغ مسئلہ دیزدہ کرو او سمسلہ او رسو دنیا تا او پیغمبر او رسو آگا جرالی گل شیطا استاد رب دو طرفا او رسو کونکر تا داکار نتاون رسول پیغمبری د الله یعنی پیغمبر چې بیانو نکر نظر سالت حقی ادا نکر یو سریلو قرآن علم اللہ ورکره الله عالم کړه نو چې هغه بیان د مثلی نه کینو ملایحه قضا کړه نه یره دی په ما وښی والله یازمکم من الناس الله با بچی تعالی را دخل کو نه الله دې بچی شړی هغه موکو والله من الناس الله با بچی تعالی را دخل کو نه یقینا الله توذیرنه ورګه قوم کافروتا او آیا اوالی کتابو نئی تاز پیششی تراغیچ قائم کئی تورا تونجیلو آج را لگلی سیت تاز تاز تاز تاز تاز تاز تاز تاز تاز تاز او اخکارب کی پڑیرو کی دودوینا داللہ کتابو سرکشی و کفرو پست مخبئ کی گا کوکوم کافرو یقنا کسان چیمان لارو او آج یهودی ستار پرس سیانو چا جمانه لبل الله برز ظاهراتو عملو کړو مطابق د سنت نه به یارا بځوی نه دوی غمجان یقینا مونږ غږستو اود د بنی اسرائیلونه موږ لګلو دوی د پیغمبران کلا چرابه دوی د پیغمبرو باغا کا مو چې نه وخت د دوی جوړونو فريقا کذب او فريقا د فر د paraه கذب هز கبو دپ فر د கب فرريita கذب فرita የتلوونه فرري يتونه فرريita د رజ کப ډ د پبرراننو د رژ کப ډ د پبرراننو وجب ډ د پبرراننو چوبانشی عذاب فیتناتون عذاب عذاب انشته گمانو کلو دی چوبانشی امتحان نوراندشو دی کانو شو دی نم بیا میر بانیو کل اللہ پو دی هم بیا راندشو شو دیر دو دینا حق نواریلو او اللہ دهلی دنکی اغلالا چو یقیناً کافر یا خلقو چوائی مسیح زوید مریم دے حلولیات چو عصال اسلام شکل دی انسان دے پاکین اللہ دے